Smi nem sok mindent látott. A rászáradt vértől és az ütések nyomán keletkezett duzzanattól alig tudta kinyitni a szemét. Hallani nem sokat hallott, mert az őt körülvevő hangok durvák voltak és fenyegetőek, engesztelhetetlenül durvák és fenyegetőek. És érezni sem érzett semmit, mert nem létezett más, csak a fájdalom. Nem, Szmi elmerült önmagában. Újra átélve azokat a régi-régi pillanatokat, amikor Anakinnal rabszolgáljaként éltek életüket. Nem volt könnyű élet, de ott volt vele Anni, és így szmí csak örömmel tudott emlékezni azokra az időkre. Szmí csak most tudta igazán felmérni, mennyire is hiányzott neki a fiú az elmúlt tíz évben. Most, hogy viszontlátásának lehetősége oly távoli lett. Akárhányszor csak felnézett az éjszakai égboltra a fiára gondolt. Elképzelte, amint végig söpör a galaxison, felszabadítva az elnyomottakat, megmentve a bolygókat a dühöngő szörnyektől és a gonosz zsarnokoktól. De mindig úgy hitte, hogy látni fogja még az ő Anniát. Mindig arra várt, hogy egy nap majd besétál a farmra, arcán csibészes mosolyával, amitől fénybe derül a környezete, és úgy ödvözli őt, mintha egy percre sem váltak volna el. Zmi szerette Kléget és óvent. Őszintén szerette őket. Klíg volt az ő megmentője, hős lovagja. Óven pedig olyan lett, mint elveszett fia. Mindig együttérző, mindig hálás hallgatósága az Anakin hős szóló történeteknek. És egyre jobban szerette Berut is. Hogyan is ne szerette volna? Beruban különleges módon ötvöződött az együttérzés és a csendes belső erő. Ám a jó szerencse ellenére, mely ezt a három embert az életébe vezérelte, milliószorosára növelte szeretetét, Smith Skywalker mindig is fenntartott egy különleges helyet szívében fiának, az ő Anniának, az ő hősének. Így most, hogy élete végéhez közeledni látszott, a gondolatai az Anakinról őrzött emlékekre fókuszálódtak, és ezzel egy időben kinyújt fia felé a szívével. Anakin mindig is másképp fogta fel ezeket az érzéseket, ráhangolódva arra rejtélyes erőre. Az a Jedi is tisztán látta ezt benne, aki eljött érte a tatúnyira. Lehet, hogy Anni most is érzi a szeretetét. Szmínek szüksége volt erre a gondolatra, hogy teljes legyen a kör, hogy tudassa fiával a külön töltött évek és a köztük lévő hatalmas távolságok ellenére feltétel nélkül szerette, és egyfolytában rágondolt. Anni volt a vigasza, a búvóhely a taszkenek által okozott fájdalom elől. A homoklakók minden nap bementek hozzá és megkínozták, láncsákkal dövködték, vagy botokkal és korbácsokkal verték. Szmíj rájött, pedig nem beszélt recsegő nyelvüket, hogy részükről ez nem pusztán a fájdalom okozás vágya. A taszkenek így mérték fel ellenségeiket, és bólogatásukból, hangszínükből rájött, hogy kitartása mély benyomást tett rájuk. Nem tudták, hogy kitartását az anyai szeretetből szőtte. Anni emlékei nélkül és a remény nélkül, hogy érzi a szeretetét, már rég megadta volna magát a halálnak. Anakin Skywalker a teliholt sápat fényében felkaptatott a robogóval egy magas dűne gerincére, és végigmérte a Tatuin hatalmas sivatagját. Nem messze lent egy tábort látott egy kis oázis körül, és azonnal, még mielőtt bárki is megpillanthatta volna, tudta, hogy egy Tusken csapat az. Érezte, hogy odalent van az anyja, érezte fájdalmát. Közelebb lopakodott, próbálva meghatározni az ágakból és bőrökből emelt kunyhók rendeltetését. Az oázis szélén felkeltette figyelmét egy különösen szilárd építmény, amelyet láthatólag kevésbé gondoztak, mint a többit. Mégis szilárdan építettek. Ahogy még közelebb élt, egyre kíváncsibb lett, és felfigyelte arra, hogy csupán egyetlen kunyhó bejáratát őrizi. Két taszken áltott. Ó, anya! suttogta a a padavan árnyékként suhant át a táboron, kunyhótól kunyhóik haladva, a falakhoz lapulva, hasonkúszva a nyílt a hely felé, ahol anyját őrizték. Végül eljutott az oldalához, és kezét a puha bőrre érezte a fogoly fájdalmát és érzéseit. Vetette gyors pillantást a kunyhó elé, és látta, hogy valamivel távolabb üldögél két őr. Anakin előhúzta is bekapcsolta fénykardját, majd lekuporodott, hogy amennyire csak lehet eltakarja a penge Könnyű nyílást vágott a falba, majd meg se nézve, hogy oda bent vannak -e taszkenek, bemászott. Anya! suttogta ismét megrodjanó érdekkel. A kunyhó belsejét tucatni gyertja, és a sápat holt fény egy pászmája világította meg. Utóbbi a tetőjükon beszűrődve, reszketek fénybe vonva az egyik fal mellett arccal az álványra kötözött mi alakját. Az asszony kitárt karral kötözték ki, csuklóit véresre a kötelek, oldalra fordított arcán verések nyomai látszottak. Anakin gyorsan kiszabadította, majd óvatosan átölelte és leeresztette a földre. – Anya, anya, anya! – a lágyon. Tudta, hogy él, bár nem válaszolt azonnal, és szánalmasan ernyet volt. Érezte az erőben, bár csak kicsi, nagyon kicsi érzést keltett. Az ölébe vette a fejét, és halkan szólongatta, míg végül fel nem pattant szmí személya, már amennyire a vérengette. Anni! Ani? Súgta, és a fiú érezte zihálását, miközben beszélni próbált, és tudta, hogy az asszony több bordája is eltörött. Szmí szeme lassan kitisztult, és sebesült arcán a felismerés halvány mosoly a föl. – Itt vagyok, anya, mondta a fiú. – Most már biztonságban vagy. Tarts ki, elvisznek innen. – Anni, Anni, ismételgette ezt méfélyre hajtott fejjel, mint régen, amikor Anakin valamivel bámulatba ejtette. – Olyan szép vagy. – Takarékold az erődet, anya, próbáltan nyugtatni a fiak. – El kell mennünk innen. Fiam, folytatta mi? Úgy tűnt, mintha máshol lenne. Máshol, biztonságban. Az én felnőtt fiam. Tudtam, hogy visszajössz értem. Mindvégig tudtam. Anakim megpróbálta megmondani neki, hogy ne mozogjon, kímélje magát, de egyszerűen nem jöttek a szájára a szavak. Olyan büszke vagyok rádalni, olyan büszke. Annyira hiányoztál. Te is hiányoztál nekem, anya, de majd később beszélünk. Most már vége, közölte Korszmi, és egyenesen felfelé nézett el Anakin mellett a mennyezeten tátongó lyukon túl, talán a ragyogó holdra. Anakin a lényeg mélyén felfogta, mit jelent ez. Maradj velem, anya! Könyörgött, és nagyon igyekeznie kellett, hogy kizárja a kétségbeesést hangjából. Minden rendben lesz, majd meglátod. Minden rendben lesz. Szeret, kezdte Szmí, de aztán megdermet, és Anakin látta, hogy a fény eltűnik a szeméből. A fiú alig tudott levegőt venni. Elkerekedett szemmel, hitetlenkedve kedve a, a melkasára, és hosszú ideig magához szorítva ringatta. Nem hallhat meg, az lehetetlen. Ismét leengedte, belenézett a szemébe, némán esdekelve, hogy válaszoljon neki. De Szmí szemében már nem csillogott fény, nem szikrázott az élet. Hanakin szorosan magához ölelte, és csak ringatta, csak ringatta. Aztán lefektette a földre, és szeliden lefogta a szemét. Nem tudta, mit csináljon. Ült mozdulatlanul halott anyját nézve, majd gyűlölettől és haragtól ízló szemmel felnézett. Gondolataiban visszajátszotta a közelmúlt eseményeit, azon töprengve, hogy mit csinálhatott volna másképp, jobban, hogy megmentse smít. Eleve el se kellett volna mennie innen, döbbent rá. Nem lett volna szabad hagynia, hogy Kvájgon és obi van elvigyék őt anyja nélkül a tatooine azt mondta büszke rá, de hogyan is érdemelhetné meg a büszkeségét, mikor nem tudta megmenteni. Azt akarta, hogy Szmi büszke legyen rá, mindent el akart mesélni anyjának, ami történt vele a során. Beszélni akarta sok jóról, amit tett, de mindenek felett Padméről akart beszélni. Mennyire szerette volna, hogy anyja megismerje Padmét? Mi is szerette volna, hogyan is ne szerette volna, és Padmé is szerette volna szmít. Most mihez kezdjen? A percek csak teltek, és Anakin még mindig mozdulatlanul ült, megbénította a tanácstalanság a harag, és a valaha érzett legmélyebb első üresség. Csak akkor eszmélt rá, hogy hol van, amikor a fény erősödni kezdett körülötte, még jobban elhomályosítva a gyertyák rövid lángját. Körülnézett, keresve, hogyan vihetné magával annyi hol testét, mert a tászkeneknek nem fogja ott hagyni, az biztos. Azonban alig bírt megmozdulni. Minden olyan értelmetlennek tűnt. Mozdulatok értelmetlen sorának. Anaki ebben a pillanatban csak egy értelmes célmutató dolgot érzékelt, a benne növekvő haragot, amit rá kell zúdítania valakire. Lényének valamely kis része figyelmeztette, hogy ne adja át magát a haragnak, Figyelmeztette, hogy az ilyen érzések a sötét oldalhoz tartoznak. Aztán lenézesz mire, aki békésnek tűnt, de testén ott égtelenkedett az elmúlt napok szenvedéseinek összes nyoma. A Jedi Padawan lassan felállt, előhúzta fénykardját, majd vakmerően kilépett az ajtón. A két taszkenő felülöltött, és botot ragadva rárontott, de életre kelt a kéken penge, és Anakin egyetlen gyilkos fényvillanással levágta őket ám harangja nem csillapodott. Judamester Mester mély meditációba merülve, átnézve a sötét oldalon, hirtelen haragáradatot, korlátlan dühöt érzékelt. A parányi Mester szeme felpattant a mindent elsöprő gyilkos érzéstől. Aztán meghallott egy hangot, egy jól ismert hangot, amint ezt kiáltotta. Ne, Anaki ne, neted, ne ne! Guáigón volt az. Joda tudta, hogy Kváigon az. De Kváigon meghalt, egy év az erővel. Ebben az állapotban senki sem tarthatta meg én tudatát és személyiségét. A síron túl nem lehetett beszélni. Joda azonban hallotta a kísérteties kiáltást, és a mély meditációba fókuszált elmével tudta, hogy nem tévedhetett. Szeretett volna erre a hangra koncentrálni, talán vissza is kiáltani a kísérteties forrásnak, de képtelen volt rá. Ismét annyira magával ragadta a harag, a fájdalom és a hatalom. Felnyögött és előre bukott, majd amikor kinyílt az ajtó és berontott Mészvinduk kijött a transzból. – Mi volt ez? – kérdezte Mész. Fájdalom, szenvedés, halál. – Attól félek, valami borzalmas dolog történt. Az ifjú Skywalker szenved, rettenetesen szenved. Arról nem beszélt Mésznek, hogy Anakin kínja az erőben manifestálódva valamilyen módon megérintette felfedezője a halott Jedi mester szellemét. Túl sok minden történt egyszerre. Ám az a testetlen, jól ismert hang mélyen joda gondolataiba égette magát. Ha ugyanis igaz volt, ha azt hallotta, amit hallani vélt, Anakin is hallottak Vigon hangját, mely azért könyörgött, hogy uralkodjon magán, tagadja meg a haragját. Ő viszont nem ismerte fel, annyira eltöltötte a fájdalom és a düh. Az ennyi kuniho előtt megpillantott egy asszonyt kezében egy vödör mocskos vízzel, egy másik sátor árnyékába pedig egy tászken gyereket, amint hitetlenkedő arccal őt nézi. Aztán elindult, bár alig volt tudatában annak, hogy mit tesz. A pengéje megvillant, és ő tovább rohant. A asszony felsikoltott, majd a földre rogyott. Ekkor már az egész tábor felbojdult. A kunyhókból taskenekrontottak rontottak elő, sokan fegyverrel a kézben. De Anakin a haláltáncát járta az erőből táplálkozva. Egy hosszú ugrással az egyik kunyhó mellett termett, majd jött a következő, pengéje még a levegőbe villant, mielőtt a két tászken észrevette volna, hogy közöttük ér földet. A harmadik láncsával támadt rá, de Anakin egyik kezét felemelve kőkemény erőfalat emelt maga elé. Aztán előrelőkte a kezét, és a taszken harminc méter röpülve áttörte a másik kunyhó oldalát. Anakin rohant, ugrott, rohant és ugrott. Pengéje elmosódott fénycsikként pördül balra és jobbra, minden egyes mozdulatával felnyásarva egy taszkent, minden vágással lemecve egy taszken valamelyik végtagját. Hamarosan senki sem állt elé, mindenki menekülni próbált, de Anakin nem hagyott számokra esélyt. Látta, hogy a csoport beszalad egy kunyhóba, a távolba egy nagy szikláért, és az megindult hívására, felszántva maga előtt a homokot, lettiporva egy menekülőtászkent. Annak én rádobta a sziklát a tászkenekkel teli kunyhóra, porrázúzva mindegyiket. Aztán futásnak erett. Lépéseit az erő nyújtotta meg. Utólérte, és egyesével lemészárolta a menekülőket. Mindet. Már nem érezte üresnek magát. Soha nem tapasztalt erő és energia töltötte belényét. Eltelt az erővel, a hatalommal, az élettel. Aztán egyszer csak véget ért minden, és ott állt a tábor romjai között, körülötte több tucat Tuskenho testével. Egyetlen kunyhó maradt csak éppen. Eltette a fénykardját, és visszament ahhoz a kunyhóhoz, hogy óvatosan tisztelette karjába vegye anyja testét.